teď mám pro vás zajímavé knížky, respektive hned dvě. Česká autorka Jana Jirásková napsala román s emotivním názvem Zbláznila ses. Jeho hlavní hrdinka je rozvedená čtyřicátnice a čeká dítě s partnerem o generaci mladším. Snad by se to dalo ustát, kdyby doma už neměla 4 děti od předškolního věku do dospělosti. Sama dalšího potomka rozhodně chce, ale ne všichni v okolí vnímají její situaci stejně. Takže. Už začínáme tušit, kde se název knížky vzhal. V každodenním kolotoči mezi prací a rodinou se hrdinka navíc musí vypořádat s problematickým vztahem k vlastní matce. Nejsilnější lidské pouto se tu odhaluje ve vší složitosti. Vždyť ona je nejenom dcerou, ale i matkou. Další kniha se jmenuje Hrdinové ve a napsali Daniel James Brown na základě skutečného příběhu. Joe Rance neměl lehký život. Smrt matky, útěk otce, náhradní rodina, kde nebyl vítán. Joe pochopil, že se musí spolehat pouze sám na sebe. Mimořádně. Po hnuté době, která se otřásala hospodářskou krizí, stávkami a skandály, mu ani nic jiného nezbývalo. Přesto se mu podařilo uživit se i vydělat si na studium. A pak si u zavřeného Joa všiml trenér ve Slování, který hledal nadané nováčky. Od začátku to byl Bláhový sen. Nikdo nečekal, že by posádka Osmi Veslice, složená ze synků, dřevorubců, dělníků a farmářů ze zapadlých městeček, mohla porazit elitní týmy prominentů Velké Británie a přesto to dokázali. Nakonec šokovali celý svět, když porazili i tým Německa, který vesloval pro Adolfa Hitlera na olympijských hrách v roce 1936. Tak to byly mé dva dnešní typy knihy Zbláznila ses a Hardinové ve člunu. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.